Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre porunca a patra. Iată ce spune ea. Adu-ți aminte de ziua Dihnei ca să o sfințești. Lucrează șase zile și fă în acelea toate treburile tale, iar ziua a șaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci în acea zi niciun lucru, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul care va rămâne la tine. Că în șase zile a făcut Domnul cerul și pământul, marea și toate cele ce sunt în întrânsele, iar ziua șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua șaptea și a sfințit-o. Această poruncă învață două lucruri și anume, datoria muncii în timpul celor șase zile ale săptămânii și datoria de a sărbători ziua șaptea, ca zi de odihnă închinată Domnului. Munca este o datorie pentru creștini, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, dacă cineva nu vrea să lucreze, acela nici să nu mănânce. Dumnezeu a dat omului porunca muncii încă de la început, când l-a așezat în grădina raiului, ca să o lucreze și să o păzească. Aceasta înseamnă că omul avea îndatorirea să muncească înainte de căderea în păcat. Firește că munca aceea nu era deloc obositoare și grea, totuși era o îndatorire de viață. După săvârșirea păcatului strămoșesc însă, când puterile omului au slăbit și pământul a fost blestemat din pricina păcatului, munca s-a făcut mai cu greutate, omul trebuind să-și câștige cele trebuincioase vieții sale în sudoarea frunții. Astfel, este lesne de înțeles că din pricina asprimii ei, munca n-a mai fost făcută cu plăcere. Lumea veche căuta să scape de ea și o privea ca pe o înjosire și se rușina de ea și o lăsa pe seama sclavilor. Învățătura creștină a schimbat părerea din vechime asupra muncii. Mântuitorul a arătat munca drept lucru sfânt când a zis Tatăl meu până acum lucrează, și eu lucrez. Și a ridicat-o din nou la cinstea dată ei de Dumnezeu. După tradiția creștină, mântuitorul însuși a lucrat până la vârsta de 30 de ani în atelierul de tâmplărie al bătrânului Iosif din Nazaret, iar pe ucenicii săi și-a ales dintre pescarii de pe marginea lacului Genizaret care erau muncitori cu brațele. De altfel, Sfânta Scriptură este plină de pilde îndemnătoare la muncă. Cea mai scumpă comoară pentru om este munca, citim în pilde. După învățătura creștină, se cuvine aceeași prețuire atât muncii cu brațele, cât și muncii cu mintea, căci amândouă aceste feluri de muncă aduc foloase și înalță viața omului. Potrivit cuvântului mântuitorului, vrednic este lucrătorul de plata sa, biserica noastră învață că muncitorul trebuie să fie plătit după merit pentru munca sa. Nedreptățirea muncitorului cu privire la plata ce îi se cuvine pentru munca lui și asuprirea lui din partea exploatatorilor sunt Păcate strigătoare la cer, după cum spune Sfânta Scriptură. Iată plata lucrătorilor care au secerat țarinele voastre, pe care voi ați oprit-o, strigă. Și strigătele secerătorilor au intrat în urechile Domnului Savaot. Creștinismul cere muncă de la fiecare credincios. Prețuiește munca după merit și socotește lenea și trăirea din munca altora drept un mare păcat. Dar creștinismul mai învață că nu trebuie să uităm nici de sufletul nostru. În Evanghelia de la Marcu citim că ce folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul? Munca este o îndatorire de viață, dar grija pentru mântuirea sufletului este datoria cea mai mare a creștinului. De aceea, porunca a patra cere ca după zilele de muncă, șase, a șaptea, duminica, creștinul să meargă la biserică, să se roage, să mulțumească lui Dumnezeu și să-și hrănească sufletul cu învățături sfinte, și fapte bune Doamne ajută-ne